Vikosi vinopinga kiongozi wa zamani wa Libya Muammar Gaddafi wanasema wameuzingira mji wa Bani Walid huo ukiwa ni moja wapo ya ngome za mwisho zilizosalia za kiongozi huyo na wanajiandaa kuvishambulia vikosi vyake huko Sirte wiki ijayo ikiwa majadiliano hayatafanikiwa kumlazimisha Gaddafi kujisalimisha Ifuatayo ripoti kamili mkisomea na mimi Ida Isa Baraza la mpito la kitaifa huko Libya NTC Limewahimiza raia katika maeneo ambayo bado yanashikiliwa na Gaddafi kuungana nao pale wengi wa viongozi wa NTC walipokuwa wanawasili Tripoli hiyo jana waziri wa usafiri na mawasiliano Anwar Al-Faytouri aliwambia waandishi habari kwa baraza hilo la mpito litachukua wadhifa wao katika siku chache zijazo most of the executive office which is the government the ministers are here few ministers are still in bengazi but uh, most of us are here but the ntc the, which is the, the wengi katia mafiso ya serikali kuu ambao ni mawaziri tayari wapo hapa bado kuna mawaziri wachache ambao hawajawasili wako bado bengazi lakini wengi wetu tupo hapa nayo ntc ambayo ndio bunge baadhi wanachama wake wapo hapa na wengine wanakuja wiki ijayo Baraza la Mpito la Kitaifa lilichukua hatua za haraka kwenda mamlaka yake magharibi mwa Libya baada ya vikosi vinopinga Gaddafi vilipowafukuzwa wafuasi wake kutoka maeneo mengi wiki iliyopita. Maafisa wa kijeshi wanasema wana imani wanaweza kuchukua udhibiti wa maeneo yaliyosalia chini ya udhibiti wa Gaddafi, lakini viongozi wa NTC wanasema wangependelea kujadili swali la kujisalimisha ili kuepusha umajikaji damu. Wanasema kile wasichokitaka kutokea ni kuona Walibya wanapigana dhidi ya Walibya. Wanasema kuna majadiliano mbalimbali yanayoendelea kwa wakati huu. NATO imekuwa ikitekeleza marufuku usafiri wa ndege huko Libya, ilisema ndege zake za kivita hapo jana zilishambulia vituo vya kijeshi ndani na karibu ya mji anakotokea Gaddafi wa Sirte, kadhalika ngome nyingine ya Bani Walid iliyopo kilomita 140 kusini mwa Tripoli. Wakati presheni za kijeshi zinaendelea huko Libya ya kati, maisha yameanza kurejea katika hali yake ya kawaida katika mji mkuu Tripoli. Biashara nyingi zimefunguliwa tena kwa mara ya kwanza katika kipindi cha wiki mbili na usafiri wa magari umeongezeka tena katika barabara ambazo hapo awali zilikuwa tupu. Bidhaa mbalimbali, chakula na maji sasa vinapatikana tena madukani. Vilevile vile mafuta pia sasa yanapatikana kwenye vituo vya petroli. Japo waendeshaji magari wengi walibidi kufanya mlongo kwa masaa kadhaa ili kujaza magari yao petroli na inapoingia jioni familia zinaonekana wakifanya matembezi barabarani na vijana wa kiume wakiendesha magari huku wakipeperusha bendera ya Libya na kuimba nyimbo wa kisifu kile watu wote wanakiita Libya mpya ilohuru